Valamint 0636771161 jövök még, de most arra figyelek, ha lesz mire.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 9, és hat Kapcsolom Kolman Gergelyt Fonyódról és teljén felvettem a kapcsolatot illetve felvette velem a kapcsolatot Lezsák Sándor, így hétfőn 3-1-8-tól Lezsák Sándor is lesz Ma 8 óra után Gyorgy ezek, Benedek Városliget ZRT Wintermantel Zsolt Újpest, Majd Ugi Attila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 Arról nem beszélve, hogy éppen annak függvényében, hogy kinél van a hatalom, a pálya mindig lejt, hol jobban, hol kevésbé, mindenki ítélje meg vízmércével vagy anélkül. Tegnap hat óra után arról szólt a sajtó egy bizonyos része, hogy milyen rendőrségi vizsgálat,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 hogy ő feljelentést tett, ezzel együtt kötélnek át, aztán utólag Gergely Zsófiának is mondott ezt-azt. Van ebben a létezésünkben valami olyan tisztátalanság, amivel úgy élünk együtt,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 utána eldöntik, hogy kell -e, e, nyomozást elrendelni. Most egy, egy újságban megjelent fénykép alapján azonnal házkutatást tartani, és ilyesmi, hát ez, ez, ez a büntető eljárásjognak a sárba tifrása.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 itt van, a, itt, van, itt van ez a, záruló, ez az áruló, ez a geréb nem nem ecsök, és ezzel a gerébbel és ha holnap megkérdezik tőle, hogy mégis hogy mint, akkor lehet, hogy majd valami olyasmit fog mondani, hogy hát én mit tudnék erre mondani, mint a revicski. Valahogy ez a, mit tudok én erre válaszolni, ez úgy mindannyiunkban ott van bizonyos szituációban, amikor tudjuk, hogy amit tettünk, az menthetetlen, ugyanakkor nem óhajtunk saját magunkra terhelő vallomást tenni. Nekem az a véleményem, hogy a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 06148909999 és egy Nem jogi kérdésként kezelem, egyik történetet sem. Etikai, morális történetként kezelem, és ha van hozzá kezdjük, akkor vegyenek részt a szétcincálásában, vagy hallgassák a zenét. Jó reggelt! Ne felejtjük el azt a török Bárinti képviselőjelölt földnek a nevét se, aki, aki volt MSZP és DK-s, majd elküldte a kampányanyagot a Fidesz kampányfőnökének, majd Fideszes jelölt lett. Tehát én megkérdeztem egy volt főpolgármester urat, hogy, hogy miért van ez a, ez a teperés ezekért az önkormányzati képviselő pozíciókért. Szörnyű, hogy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 hogy Orbán Viktor magánemberként állapotot megy. Nem, nem, nem. Látod? ez a te bajod. Vagy, vagy szabadságra kéne menni. tudnik az a baj veled, hogy jól látsz,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 Sose fogom elfelejteni, amikor Csapodi Miklós elkésett valamikor 2001 2 ben a Kejfej Jancsi stúdiójából, és arról volt szó, hogy ha odajön, akkor kapjon-e hangot vagy sem, majd valaki betelefonált, talán egy Zsuzsa. Istenem, de rég volt tizenvalahány éve, hét éve, és azt mondta, hogy ő egyébként is ki nem állhatja a csapodit, és azt mondta, hogy itt álljunk meg, mert itt most egy konkrét dologról van szó szóval az ő késéséről, és hogyha ezt összevonjuk azzal, hogy egyébként utáljuk, és milyen jó, hogy késik, és akkor meg egyáltalán vodjunk meg tőle a szót, ez nem ugyanaz a kategória. Takarítok, és még ma is fogok, meg holnap hallgatom a klubrádiót.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 06148 909999 és 0636771161 nem hinném, hogy senkinek nincsen mondandója az államzottakkal, vagy bármi mással kapcsolatban. Azt, hogy itt mindenki megkapja magáét, hát ez egy lassan 18 éves szlogán, ez nem fog megszűnni. Aki ezt nem bállalja, az télen ne telefonáljon. Rossz gombot nyomtam meg, elolvastam, uh, amit Varga Géza érte, ő továbbra se érte engem. Megint rossz gombot nyomtam meg. Ez ma ilyen nap. Akkor legalább mást indítok el. 06148909999 és 0636771161 az elhangzottakkal, vagy bármi mással kapcsolatban. <Sessz>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 So tell me once akkor felkészül a nekon this pain One you once forgotten how it feels to run naked in the field I hope it's not so.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 Én nem lelem abban örömömet, hogy én ilyen okos vagyok, itt okoskodom, a kettő nem ugyanaz. 0614890999 és 0636771161 ma 2019. szeptember 12-én csütörtökön három perccel fél nyolc után. Figyelek, ha mire!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 Megvan. Illetve hát valaki elküldött. Nulla és 0 Most kaptam még egy telefonszámot, és az az én gondom, hogy valyon a kettő ugyanaz. Ö. Bár lehet, hogy a van.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 hat és Aztán, amikor Andrással beszélgetek, onnantól kezdve, hogy ő beszélget velem. Onnantól kezdve csak egy telefonszámot ajánlok, azt majd eldöntik, hogy melyiken próbálkoznak, és aztán vagy bekerülnek az adásba, vagy sem. Kérdezni lehet. Véleményt nyilvánítani, segítséget felajánlani, ezen a módon nem kérdezni igen. Addig van még nagyjából három perc. Addig Annie Lennox énekel, és önök beszélnek, hogyha, közben a Pico is előkerült, és ugyanazt a telefonszámot küldte mint a másik két ember. Úgyhogy már három számom is van a Picohoz, de azok ugyanazt a sorrendet notatják a számokban. Egy sikerélménnyel több, őszintén sajnálom az apropóját. Figyelek, ha van mire, ha nem, körülvédesen hallják a... Én fél hétkor megálltam egy helyen, ahol a se a Klubrádió, se a Civil Rádió nem volt fogható már. És hát átkapcsoltam a Kossuth Rádióra, hogy 6 óra 35 perctől 7 óráig, ugye erről volt erről a Mikó András félre történetre, a pártjának a történetéről. Hát ha propaganda rádió... Így működünk. A... Nem tudok mit mondani önnek. Jó reggelt. Haló? Mondtam jó reggelt. Ja, jó reggel. bocsánat csak itt között de, de, de semmi Tudomásul vette. tehát Bocsánat e csak itt bejött. Itt Itt érünk. Fialajános János lehet? Hello. a um, tg mondta nekem még a 2000-es évek elején, amikor, de ez a történet nem rólam szól, de minden valami hasonló, és azt mondta, hogy köszöntelek a klubban. <síns> Igen. <síns> a magyar nemzetet fogom idézni, mert arra nem lehet elmondani, hogy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 Őszintén tényleg okay, nem figyelem, elhiszem. hogy a magyar nemzőben... Jó. Maga az írás, tehát minden kiadjás nélkül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 Józsefváros után Elzsébet városba érkeztek képek és dokumentumok arról, hogy az ellenzéki aktivisták üzemben másolják az ajánló éveken szereplő adatokat. Szerda délután házkutatást tartott a rendőrség Pika András 8. keleti ke közös ellenzéki polgármesteri előtt kampánystávjánál. Információnk szerint a hatóság a tiltott adatbázisépítés nyomait, az ellenzéki csalás bizonyítékait kereste. A patyolat nevű helyre sajtóbeszámolók szerint 4-5 rendőr érkezett, akik a helyszínen kihallgatták udvarhelyi Tesszát kampányfőnökét, A magyar nemzet szerkesztőség néhány napja egy vaskos doszét jutatott el a Fővárosi ellenzék kampánycsapatának egyik csalódott tagja, aki felháborítónak tartja, hogy olyan feladatok végrehajtására is ráveszik az aktivistákat, amelyeknek akár súlyos következményei lehetnek. A dokumentumok feldolgozása közben találtunk egy udvarhelyi tessze által jegyzett szeptember másodikán tett, később törölt Facebook bejegyzést, amelyben az látható, hogyan az ellenzék 8. keleti kampányközpontjában kormány aktivisták viszi be a választók adatait a számítógépes rendszerükbe, később egy olyan fotó is,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 Péter falti, attila adatvédelmi információs hatóság elnöke kérdésünkre hétven úgy nyilatkozott, amelyben igazok a sajtóban megjelent hírek, nem csak jogalás adatkezelés, hanem személyes adatával a visszaélés és kapcsolatos bűncselekmény is megvalósul. A nagy elnök a hangsúlyozta jogszabályok, tűtak az adatok rögzítését, a bűncselekmény, az ajánló éveket kizálog a kellőszámú aláírások összegyűjtésére lehet. Használni. A József áros kapcsolatban a budapesti rendőrfőkapitányság kedden a választás, népszavazás és európai polgári a bűncselekmény, Valami személyes adatot biszős Gianoya miatt rendelt el nyomozást ismeretlen tettes ellen. A Józsefvárosi helyi választási bizottság pedig hétfőn tarul, arról, hogy bejelentést tesz a Naitnál, mert feltételezés szerint a momentum mozgalmat DK az MSZP a párbeszéd és az LMP jelöltállásításához szükséges ajánló, a a személyes adatok kezelésével kapcsolatban következett következetben vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Tegnap a közérdekű ügyekben ezt a tegnap tényleg, ma csütörtök van ez szerdára vonatkozik, tehát bejelentései kapcsán ismert tí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 ezért valamit kap, fogalmam sincs, és utána soha többet nem kerül elő. Ilyet filmekben el tudtam képzelni, de mostantól kezdve az életemet úgy élem, hogy a saját környezetemben is azt fogom figyelni, függetlenül attól, hogy nem leszek 80. keleti polgármesteri előtt, hogy aki éppen, az én nem egy beépített embere. Ehhez a jelenséghez hogy viszonyulsz, mennyire látsz most a többiekben, nem, természetesen nem udvarhelyi Tesszára, vagy a közvetlen környezetedre gondolok,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 az, ami ami érdekesebben, hogy, hogy, hogy valamilyen szempontból sérült, vagy, vagy külsőkörös aktivistákat kezette bejönni, két évvel ezelőtt segítő szervezeteknél, majd a Bolba már a kampányába bejelentkezett, az ugye két évvel ezelőtt volt, ott bejelentkezett re rendezvényekre, de nem. El, ebben ne nem, mert kevesebb az időnk mindegy, is. Mindegy, csak azt akarom mondani, hogy azért tudod bejönni, mert ennek az embernek volt 12 olyan okay. biztos jelölt ismerőse, és ezt néztük.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 az egyik ilyen árulkodó jel az az volt, hogy, hogy milyen oldalakat jelölt be, és ebben csak Józsefárosi ellenzéki ellenzéti valamint Kocsis Máté, sárbotond és a Józsefárosi Városi Fidesznek a oldalai voltak bejelölve, illetve néhány olyan helyi ilyen, ilyen troll fideszes lejáratós oldal, ami ami nem De volt még egy. Ez pedig a sport rovatban egyetlen egy, ö, egy ö, utalás, hogy a Tordasese, hát nagyisúgyákával, szurkolójával van gondunk. És ugye a Tordasese azért érdekes, és azért szúrtuk ki gyorsan, mert hogy Kocsis Máté valamikor a kampány, nem kampány kabinetszenökének a Józsefvárosi gazdálkodási központ jelenlegi felgyelőtbácsági elnökének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 találta meg a, az egyik viselő, és hogy hány darab ajánlást kaptunk, tehát hogy nem megyünk be úgy, hogy itt sok-sok ajánlásunk van, de egyébként nem tud, hanem nyilván összeszámoltuk azt, hogy hány darab ilyen, ilyen ajánlásunk van, és volt még valami, azért azt kell tudni, hogy, hogy nagyon sokszor beletik a választási rendszerbe, és ebből adódóan, mármint a területi rendszerbe, ebből adódóan voltak tévedések, hogy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 Ennek jót volt a laptopja, és biztos, ami biztos uh, Elvileg most mennyi időnek, vagy gyakorlatilag mennyi időnek kéne eltennie, különös tekintettel arra, hogy az ember azt feltételezi, hogy az október 13 az egy sürgető dátum, hogy bármit lehessen tudni, hogy a tegnapi lépésnek lesz-e következménye, beleért, vagy nem lesz újabb lépés, beleért, vagy lesz újabb lépés. És, e Ugye a mi érdekünk e, kis lelk, és a vizsgálat elé, minél hamarabb e, e, terüljön ki az, hogy... E, Például ez ilyenkor az ember már eleve fogad ügyvédet, e? tehát hogy azért legyen valaki... hát... hát, hát, hát Itt ki a célszemély, te udvarhelyi tesz, mert egy szervezet nem lehet? Ki, ki van most a célkeresben? Hát az én kollégáim, meg az, a, hát természetesen én és a képviselők, tehát e, azt akarják bebizonyítani, hogy, e, hogy mi csalók vagyunk, de hát, e, bocsánat, nem, mi nekünk van kubató listák, tehát hogy, a, azért álljunk meg, tehát hogy nekünk nincs semmi, semmi Ezt pontosan tudom, útorhelyi Tesszánál most, bocsánat, a kifejezésre nagyobb GTPR-húszát én nem ismerem, tehát tényleg mindent e, akkurátosan egy egyszerűen e, e,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 ez a, a választás, népszavazás és európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény. Hát, nézzel nekem János, én is ugyanúgy vagyok, mint te, hogy mivel nem tervezik a választás rendje, meg a nem tudom, hogy mondjuk elleni bűncselekményt és törvénysértést, ezért ezt a tényállást én nem is ismerem.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 Petíciózunk, akkor meg kell kérdeznünk, hogy abban a témában őt megkereshetjük-e. Ebben nincs ilyen lehetőség, mert, a, mert az ajánló szervényeknek a kitörzésénél nem ajánlhatjuk föl, hogy őt egyébként megkereshetjük, mert a törvény oké okay, Én ezért mondom, hogy nem rögzítettünk egyetlen okay. egy ember személyes adatát sem. A, a tegnapi események után bárki, akit ismersz stábban sírte, vagy más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 mert tényleg, aki ismeri pontosan tudja, hogy a magyar civil életnek a legeltökértebb és a legtisztességesebb tagjáról van szó, aki ezt az egész folyamatot mélységes megrendüléssel, hogy ő hogy keveredhetett bele ebbe, ebbe, ebbe a dologba viselte? és az látott, hogy egy négy órás hallgatás az még az ő tűrőképességén is felül volt. De négy óra keresztül ő... mit tudta kérdezni?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 Talán nem vagyok teljesen gyakorlatlan a, a, a köztéri kommunikációban, vagy hogy nyilvánosan kelljen kommunikálni, tehát fölkészültem, vagy fölkészültünk arra, hogy innentől kezdve bárhol megyek, hogy megyek a lakásmajt, lehet egy kamera vagy egy, vagy egy mikrofon a nem szerintem a azok, akik ezt tartják, már már a kiszerítőt abban, hogy én ezt hogy reagálom le, tehát én ettől nem fogok tartani, és valószínűleg mm. leg legisztérni fogom engem az ilyen helyzetek stimulálni. Érzelmileg vagy az eszed van inkább megroppanva abban a tekintetben, hogy sok mindenre gondoltál, de erre vagy ebben a formában nem?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 amely közelebb vissza a Putini modellhez. Épp ezért nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy ne rettenjünk meg. Tehát, hogy... ez a hogy egy ember kérdez, illetve többen kérdezhettek volna. Ez lesz az utolsó kérdés, mert nem lesz többre idő. Kis türelmedet kérem Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Lehet kérdezni? Tessék! Tessék! Azt szeretném megkérdezni,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 Ö, ö, az az ember, ahhoz az emberhez köthető a ismerőseivel kapcsolatban a Kocsis Máténak a legbelsőbb környezetéhez tartott. Magamból intúl aki, nem mondtam igazat, van még egy kérdés. Október 13-a után el tudod-e képzelni, hogy egyszer arra kérd Kocsis Mátét, hogy ezt az egy dolgot tisztázátok, mert téged nagyon érdekel foglalkoztat. Én ilyet számtalanszor megtettem,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 Rekami reklám következik. Fröccs, Jóga, Panoráma és Világsztárok két napon át a Balaton-Boglári gömkilátónál. Színpadon a Morcsiva, Royce Murphy, Cosi González, Bebel Zsilderto, Gilles Peterson, Nicola Conte, Nubian Twist és Maestro. A Nagyon Balaton bemutatja Balaton piknik. Szeptember 13-án és 14-én déltől késő estig Balatonbogláron a gömkilátónál.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 jó, reggel, csak Piko Andrással beszélgettem, és elhúzódott az idő elnézést, kérek lehet.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 ifjabrajháztó személyes ismeretség volt közöttünk, ezt az információt nem szerettem volna elhallgatni. Részvétem hozzá hozzátartozóknak. Ismerted? Nébről igen. De a tegnapi nap úgy tűnik ilyen volt, mert Daniel Johnston is tegnap elhúnyt, úgyhogy 57 évesen a személyes nagy kedvencem, de nagy űr marad utána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 én ott nagyon gyakran voltam, elsősorban a szerelmi bánataimat gyógyítottam, és a gyuriéknak a szomszédje, ez a népköztársaság útján volt, most már Andrási út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 Ahogy én ezt többször elmondtam, nincsenek politikai határidőt. Nem cél, hogy a nagy játszótér az önkormányzati választások dátumáig átadásra kerüljen. Nem cél, hogy a Millenium háza az <hül> mindenképpen ö, szeptember 17-én megnyissa a kapuját. Az a cél, hogy ö, inkább öt nappal később, de olyan minőségben nyíljon meg, ami az elkövetkező időszak összes próbáját kivírja.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 függetlenül attól, hogy egy intézet intézményről beszélünk, mint a Széplévészeti Múzeum, az 500-es látogató számával, vagy az állatkertről, egy szabadtéri, az 1 milliós látogató számával, vagy a kettő között 1 milliós szétségi fürdővel, azért alapvetően a 4,5 millió ember az jellemzően <coughs> egy kellemes áprilisi hétvégén jön először, és nagyjából, az időjárás felelős is úgy akarja, csak hát, ugye december ugye... végéig marad.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 hogy a legnagyobb kérdés, amiről az elkövetkező időszakban beszélni fogunk, az az, hogy hogyan tudjuk a, azokon a hétvégi délelőttökön vagy délutánokon ö, kezelni üzemeltetési oldalról azt a túlterhelést, ami mondjuk a kutyás élményparknál is megjelenik. Olyan lesz, így, mint az én gyerekkoromban a bálna, hogy végül is meg, én sosem láttam a bálnát belülről, mert az a kellett menni kettőre ebédelni, valamikor 11-kor mentünk ide, kettőkor még nem voltunk úgy a sorban, hogy be tudtunk volna jutni. Nem félek tőle, azért itt egy kifejezetten a liget méreteihez optimalizált játszótérről beszélünk, de az egészen biztos, hogy amikor a, hogy összesen 7 darab játszótér lesz a ligetben, tehát a, a pontszerű terhelések akkor fognak csökkenni, amikor mind a 7 darab meg lesz, ezt kitárgyaltuk ugye műsorban a kutyás Igen, élménypart Igen. kapcsán is többször, Igen. hogy amikor majd lesz még két kutyás élmény, és a teljes park felújul, azt tudja tehermentesíteni ja, ezt a akkor még, még egy kérdés, arról beszélgettem az én barátnőmmel, múltkor mentem a garajtérre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 amennyi darú, tehát amennyi darú most csak a Dózsa-György útjának a frontján látható a Városligetben, hát az olyan, mint tényleg, mint egy erdő. Eh, azt sem tudom, hogy külföldön látta be hasonlót, ugye eh, arra megtanítottak, hogy az minden esetre a gazdaságnak a, a fejlettségét, vagy éppen milyen tendenciában nem a fejlettségét mutatja, hogy egy városban mennyi daru van, mert ha nagyon sok a darú, az azt jelenti, hogy ott fejlődés kell, hogy legyen, mert az építkezés ennek a jele. De egyébként a daru szám, tudom, hogy ez nem egy központi jelentőségű dolog, engem személyesen érdeket. Ez hogy van? Ha a daru bizniszbe szeretnél fogni, akkor nem ajánlom, mert egész uh, sok uh, darus cég van Magyarországon, úgyhogy tudomásunk szerint nem külföldről veszik. Jól látod, hogy a ligetben ebben a másodpercben 14 darab toronydarú dolgozik, amiből a legmagasabb az 55,5 méteret a, a magyar Dolgozó daru, hogy oda a térisztonyosoknak nem érdemes fölmenni. Zárójelbe jegyzem meg. Van az interneten egy videó arról, hogy most a Nagy Szegedi Viharban az egyik daru kezelő fönn maradt a 100 km h szélben, Én biztos nem lennék a helyében. De ami a kérdésed lényegét illeti, ez szerintem végtelenül fontos. Én 2009-2010 magasságában Gellert egyről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 Ugye egy másfél-kétmilliós milliós ha hanem is megapolisról beszélgetünk, és én azt gondolom, hogy akkor, amikor egy városnak a színvonalát, és most egy életszínvonal, építészeti színvonal, élhetőség kérdése, tehát nyilván nagyon sok attribútum vizsgálható, színvonalát szeretnénk megemelni, akkor erre különböző stratégiákat lehet gyártani. Én őszintén hiszek abban, hogy az egy működő stratégia lehet, hogy bizonyos pontszerű részeket kiemelünk, azt mondjuk, hogy ennek a fejlesztését támogatjuk, és bízunk abba az agregáló hatásba, amit ezek a ponszerű fejlesztések a környékükön ö, kifejtenek. Olyan ez, mint amikor egy ö, beláthatatlan méretű, mondjuk ö, 50 méter szer, 50 méteres hálót szeretnénk fölemelni, vagy egy vagy szeretnénk fölemelni, akkor ez nyilván nem lehet, több, több millió ember, vagy több ezer ember kellene, hogy aláálljon a hálónak, vagy a sátornak, hogy ezt föl tudja emelni, azt el lehet kezdeni a közepén kiemelni, meg aztán az oldalán megtámasztani, és egy idő után azt látjuk, hogy már vannak belógások, de az egész valamennyit emelkedett. És én azt hiszem, hogy akkor, amikor a várfejlesztése, a déli városkapu fejlesztése, a, a nemzeti színház és környékének fejlesztése, a bárkertbazár és környéke, a stadion és környéke, a liget és környéke állami forrásból fejlesztésre kerül. Ehhez csatlakoznak azok az ingatlanfejlesztők, akik magánfejlesztéseket a marinaparton, vagy bárhol máshol nagyobb tömbházak tekintetében megtesznek, ahol megköttetnek azok a szerződések, hogy a út közmű kapacitásokat ehhez bővítsék, akkor ezek azok a pontszerű fejlőztések, amelyek följebb tudják emelni a városnak a, a, városnak a színvonalát. Természetes, hogy azokon mindig lehet vitatkozni, hogy vajon ezek azok a pontok, ahol meg kell emelni ezt a sátrat. E, vajon itt hasznosul-e a legjobban, itt a legerősebb az agregáló hatás? Valószínűleg vitatkoztak a millenáris park tekintetében is, és vitatkoztak a Monpark környékén, hogy mondjuk egy privát fejlesztésből, vagy egy állami fejlesztésből létrejövő kérdést, de egy biztos, hogy ma a Monpark nem azt a képet mutatja, mint mutatta uh, talán még a 98 előtt. Amikor ugye ott még egy Itt a millenáris ez naponta közlekedem, arra őszintén kíváncsi vagyok, hogy ez majd milyen lesz. Az biztos, hogy mint a Lucas széked, bár a lucaszékét konkrétan nem láttam. Dátummal kezdtük és dátummal végzünk. Azt mondja itt az írás, hogy távfűtési vezeték építése szeptember 16-ától, az már nincs olyan nagyon veszem, most szeptember 12-e csütörtökön és 2 percen múlott fél 9. Kezdődik a Magyar Innovációház távfűtési vezetékének építése a Kresztpart területén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 Köszönöm szépen, Gyorgy Evics Benedeket hallották, a város SZRT vezérigazgatóját, a beszélgetést a város SZRT támogatta. Rövid zen, aztán van te Zsoltot, ha gondolják, akkor kerüljenek elő, ha nem gondolják, akkor ne kerüljenek elő. Csak az elégre mentem. Holnap reggel reggel Karácsony Gergely, és Tibor és Bácskai János vár önökre, aztán megyek civil a pályán felvételre. Hétfőn Kóman Gergely és Lezsák Sándor is vár önökre, de minden nap kísérleti visor, minden nap utolsó adás, ne szaladjunk annyira előre, ma még csak csütörtökön is és öt perccel fél 9. Inkább süt mint sem, nem tudnik rossz idő, ami kint van, nek nulla és 0 6 36 7 7 1 1 6 1, bármilyen témában. Lelki szemeim előtt látom magamat a rajka. Senki? 6148 90 és 03677 1161 először Két napon át a Balatonboglári a Színpadon a Morcsiba, Royce Murphy, Cosmi González, Bebel Gioberto, Rius Peterson, Nicola Conte, Nubian Twist és Maestro. A Mol Nagyon Balaton bemutatja Balaton Piknik. Szeptember 13 és 14-én déltől késő estig Balatonbogláron a gömkilátónál. Balaton piknik. Magyarország a csodák forrása. <Szor> Ez reklám volt.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 Hát lehet, hogy az mindegy. egészen biztos, hogy valakinek... Egy, egy, egy nem biztos, az, hogy a nyár volt hosszú vagy rövid az, azt nem tudom, de, hogy napról napra és percről percre idősebbek vagyunk. Pontosan ennyivel mi, többet tapottunk a világból. Ezt. Én azt látom, hogy maga az én barátom. És én egy futballbíró vagyok, és eljön valamelyik meccsre miattam. És a szünetben oda jön hozzám, és azt mondja nekem, hogy fialaba meg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 bíró a pályán, teljhatalmú úr, a műsorvezető a rádiójában a tekintetben, hogy véget vette egy beszélgetésnek, vagy sem, hogy mit kérdeznek, vagy igen, de egyébként összességében a felekre nincsen eh, ráhatással. Úgymond. Ennyiben nem, de mit tesz szóvá, abban van jelentőség. Hogy hát, az a kérdés, hogy biro az, de Igen, de hát azért picit nem jó a, a dolog, vagy kicsit itt talán, mert ugye gondoljuk el, hogy egy játékvezetőnek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 felújítási pályázatot. Tehát, hogyha egy társasházi lakóközösség úgy dönt, hogy fölkívánja valamilyen szinten újítani a társasházat energetikailag belső nyilázzáró cserékkel, vagy egyéb költségmegosztókkal, vagy hőelosztókkal, stb., akkor mi ehhez a felújításhoz támogatást adunk. Ez egészen, még elmondom, 2003 óta működik. Az idén kiért pályázat írása ugye akkor már kezdünk belecsúszni az önkormányzati választási kampány előkészületébe. Azt kezdtük észre, hogy a különböző zárt kamu profilokkal, még értan fel nem vállalva, de elkezdik szapulni, hogy milyen hülyesége ez, ezt senkinek nem fog segítséget nyújtani. Ez egy teljes tévedés, amit itt az önkormányzat akar csinálni. Nem mondom, ez egy éves program, ötéven megy a program. Aztán most, amikor kiderült, hogy 7000 ezer lakás, tehát ugye ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok különböző lakóközösség, önálló házak közgyűlései döntöttek úgy, hogy ezen a pályázaton részt kívánnak venni, szeretnének élni az Újpest önkormányzat támogatási lehetőségre, 7000 7-es lakás, ez mondjuk átlagosan jelent 15 ezer embert minimum,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 Esetben, vagy az esetek jelentős részében egyébként valóban banki konstrukcióban hitelt vesznek föl, és egyébként ehhez törlesztési támogatást kívánunk adni, ami egyébként egy jelentős segítség. Akkor kiderül, akkor, akkor már meg mondják, hogy ez nem jó, mert mégiscsak belehajszoljuk a hitelbe, stb. de amikor kiderül, hogy azért csináljuk ezt,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 végig tudom követni az Újpesti Önkormányzat és a képviselőtestület működését függetlenül a fricskáktól függetlenül a, a, a, a világnézeti különbségektől mindig volt egyfajta konstruktivizmus hogy mondjam, ilyen szép szóval a város érdekében jó, szóval. és, és, és, és, és, és lehet, hogy az is befolyásolta a választásokat, vagy ezt a küzdelmet hogy ezt annak tekintjük <kül> hogy egy olyan ember volt, aki jó aki már korábban is évek óta testület tagja volt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 hogy itt az MSZP és a DK paktumának köszönhetően a DK-nak adják át az országokat. Vannak mondatok, amelyeket be tudok fejezni. <gül> úgyhogy itt arra indult el az, az egész, és 18 tavasz a nyára, tehát amikor a választások lezajlottak, onnantól kezdve vált egyértelmű, hogy itt...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 ezzel beépítjük azt a területet, ahol egyébként a metrőt, tehát egy fásítunk parkerdőt, hozunk létre egy olyan területre, ahol egyébként a metrót vezetnék, megyére, mert a papír mindent. Jó, ha tartunk, ez az íjászati központ, amiről olvastam, ez micsoda, ami a farkaserdőből kiharap egy nem tudom mekkora területet? Ez egy politikailag felfújt pamflett, tehát amikor az az állítás hangzik el, és akkor ez tényleg nagyon röviden, a tudom zárni, hogy itt a akar, és két hektár el tud fel akar Na ez az, ami a ami amikor egy erdész, vagy egy erdőmérnök aki sok évet tanult az egyetemen meghallja, akkor felsikítva és bömbölve a harakirét követel e, a, történet a történet a Magyar íjász szövetség, tehát nem úgy kormányzata és nem el szeretett volna egy íjász központot létrehozni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 Háromszorosára tudtuk Jó, volna növelni az erdőgazdálkodásba bevontesületet, hát, ahol el, egyébként szakemberek, oké, sokkal figyelő feltételekkel. Az, az előző kell. mondatod azt a fővárosi közgyűlés és Újpest önkormányzata ez ígyben hogyan osztozik a jogkörökön vagy feladatokon? Ez egy fővárosi terület vagy önkormányzati terület? Szóval hogyan ide a főváros? Hát úgy, hogy a, így, pontosan így területi alapon. Aha, hm.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 megkérdőjelezni egy olyan ingatlan forgalmi értékbecslő által készített, ingatlan értékbecslésben meghatározott állat, tényleg után beszélek, aki egyébként hosszú évek óta dolgozik az önkormányzatnak és le, le, dolgozott bár, le, pilatra, Ez, ez lényegtelm, mert ilyen megtörtént nem, nem, nem, türelem, türelem, türelem, az... türelem, türelem hatfejezembe. Ez egy mikori történet? Hát ez tizen... 18 okay, akkor ez Oké, okay, akkor, akkor ez egy évvel később robban, ez olyan, mint valami petárda, amihez rosszul. Bocsánat, bocsán, hogyha másfél évvel később kellene, hogy robbanjon, mert akkor van az önkormányzati ez hát, Nem is robban, hát bocsánat. Hát még egyszer mondom. meg és Az az állítás, hogy Újpest önkormányzata olcsón adott el. Na most egy nyilvános pályázat. pályázat nélkül, van itt minden. Nem ez, pályázat nélkül, hogy lehet, de nem pályázat nélkül. Pályázaton...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 Én egyfolytában a jogszerűséget nézem, egyébként. hogy és volt semmilyen jogi lépés, akkor most utólag. De legyen utólag, hát akkor tegyék meg a feljelentést, de nem tudnák megtenni, mert minden teljesen szabályos volt. Hát amikor azt mondjuk, hogy Magyarország legnagyobb uh, ingatlanportálján, akkor itt a reklámai az ingatlan.com-on is megmondják, hirdetve valami, hát mi kell még annál több? Tudja, a népszava ügyében többszörösen elfogult vagyok, ha másért nem, akkor a barátnőm okán. Äh... Annyi személyes kritikát engedjen meg, hogy ugye a Facebookon írja, hogy megkeresett a népszava, vagy interjút készít az ellenzéki polgármesteri kell, de azért engem is megkérdeznek. Nincs kétségem alapirányvonalát és szándékát illetően, de úgy tartom illendőnek, hogy válaszolom a kérdéseikre. Ugyanakkor, mivel nem tudom, mi fog megjelenni, tényleg kíváncsi vagyok, ezért most közreadom a kérdéseikre adott válaszaimat. Szóval ez az ön részéről ő szándékosan nem mondom, hogy is. Egy olyan bizalmatlanság, amire én kérdezem, nem állítom a népszava valójában rászorult, vagy, vagy kiérdemelt. Hát nem rászorult, és az a rászolgált sem. Rásor, rászor. Rá, rá, jó jó, jó jó. Igen, de de Igen, azt sem ha azt sem használnám.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 amiben valamennyi polgármester jelöltet szeretnének megszólaltatni, hanem megszólaltatják az ellenzéki jelölteket, vesző, ugyanakkor szeretnénk hallani. Innetől kezdve fogtam egy picit gyanút, lehet, hogy túlzó, de, de, de ha én egy, e, e, hogy mondjam, szinten, teljesen független, objektív, egyenlő esélyeket, feltételeket kínáló szerkesztő vagy újságíró lennék, okay. akkor biztos nem így írtam volna a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 nem van rá szükség. Nagyon szépen Kiván, köszönöm. hogy e, ebben kinek áj, volt Én nem, én, én most igazat nem mondtam, csak a hozzá. Hát abban a, abban a tekintetben, hogy ez most egy aránytalanul ö, nagyobb elővágás volt a kelleténél. Oké. E, Lecsófesztivál lesz. Lesz, hajaj. Föl <gül> van írva a kis Cetlimről, hogy én is mondtam volna, hogy nem térünk rá, de köszönöm szépen. igen szombaton 14. hagyományosan. Nem választási fesztivál, hagyományosan minden évvel. Kifőz? A, a, a piacosok, piacosok közül jó néhányan. Egy kollégám is bevállaltam, hogy, hogy, hogy elindul ezen, és akkor utána pedig, amikor elkészülnek ezek a pályaművek, akkor a piacon az első emeleten. Uh, ott a futkort mellett lehet majd ezt megkóstolni aki Kíváncsi szombaton délelőtt, azt hiszem talán 10 órától. És mi van még, amit felírt magának, és amiről én nem kérdeztem? <gül> hát fölírtam, mert nagyon büszkék vagyunk rám, hogy most már kilenc iskolában, ugye tudjuk, hogy az iskolák azok nem tartoznak most már az valamennyi önkormányzat működtetési hatáskörébe, de ettől függetlenül nagyon fontosnak tartjuk a folyamatos felújításokat és fejlesztésüket, és tavaly év végén egy iskolában próba jelleggel felszereltünk egy okos tantermet, és most újabb nyolc ilyen tanterem átadására került sor a napokban, és jövő iskola kezdésre valamennyi újpesti általános és középiskolában lesz ilyen okos tanterem, ami viccesen ugye azt mondjuk, hogy a tanterem okos, de nem a tanterem okos, hanem azok az eszközök, és azok az eszközök által a gyermekek és a felhasználók lesznek okosak. Ez egy iPad-ek, e, vagy ilyen tabletekkel fölszerelt, megfelelő e, számítástechnikai és program rendelkező csapatmunkára, e, támítógépes, közös munkára oktatót és ennek eszközeivel felszerelt tanterem. Nagyon-nagyon-nagyon örülnek neki az intézmények és azok a tapasztalatok, ami a, ebben a minta tanteremben a megvalósult, iskolában megvalósult nem jók a visszajelzések. Úgyhogy szó, szó, szó szerint Kopogta, csak az ablakon, vagy az ajtón az iskolai igazgató kollégák, hogy akkor, akkor, a, a, ahol még nincs, akkor tényleg meg lesz-e, és tényleg meg lesz, mert ahogy ígérték, valamennyi iskolában föl fogjuk szerelni. Ezeket még ezeket egy szerelme. dolgot uh, szeretnék uh, mondani, csak azt nézem, hogy esetleg valaki e-mailben akar-e kérdezni. Tudom. Nem. Hogy uh,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 ebbe belementek, sőt önkifejezetten azt mondta, hogy hát nem is számított másra. Ugyanakkor túl vagyok az első ilyen beszélgetéseken, mind az eszemet tekintve, mind érzelmileg sokkal nagyobb mértékben vesz igénybe, ezt nem szeretném ennél jobban részletezni, mert, mert aki érti jó, aki meg nem érti, annak nem szeretném elmagyarázni. Ez egy olyan feladat, amely szerintem ma a magyar médiában a kegyfejlancsi hallgatóink kívül senkinek az ígény a világán nem jut asztályrészül, és hogyha ezt jól abszolváljuk október 13 ig akkor ennek mindenki ez mindenkinek örömére lesz, független attól, és ezt szeretném hangsúlyozni, független attól, hogy 13-án milyen eredmény születik, és természetesen az összes konfliktusa pedig megfontolandó, és ismét csak független attól, hogy milyen eredmény születik 13-án, de maga a tény, hogy ezt meg lehetett tenni, hiszen már Imáron mögöttem van,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 Pesti önkormányzat támogatta. Új Pest polgármester, most pedig hallgassuk meg 9 óra után, 6 perccel a 8 órás híreket. Hírek következnek itt a CIVI Rádióban. Hírek az országból és a világból üdvözlömmeres Líza vagyok. Folytatódik az M7-es autópálya felújítása, a Balatonvilágosi szakaszt fejezik be. A munkák szombaton indulnak, közölte Magyar Közútnoprofit ZRT a távirati irodával. A közlemény szerint az összesen 20 kilométert érintő felújítás befejező üteme felé a 90-es és a 96-os szervények közötti szakaszon indul szeptember 14-én. Az M7-es autópálya Balatonvilágosi szakaszának felújítását az előző két ütemhez hasonlóan az érintett pálya lezárása mellett végzi majd a kivitelező. A letenye irányába közlekedők a terelt szakaszon a főváros felé vezető oldal, belső sávján haladhatnak, míg Budapest felé a külső és leállóságot használhatják az autósok. A munkálatok a tervek szerint a téli üzemeltetési időszakig, vagyis november közepéig tartanak majd. Tovább tarthat a szavazatszámlálás október 13-án, azokban a szavazókörökben, ahol sok lesz a nemzetiségi szavazó, lassabban mehet majd a szavazás, és sok időt vehet el a szavazólapok szétválogatása, így később kezdődhet meg az eredmények közlése. Ezt mondta Pál Félona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke. Pál Félona emlékeztetett arra, hogy a nemzetiségi választásokat egy napon tartják a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával október 13-án. Az idei választás újdonsága, hogy a nemzetiségi választópolgárok nem külön nemzetiségi szavazók körben voksolnak, hanem a lakóhelyük szerinti szavazók körben adhatják le szavazatukat nemzetiségük önkormányzatainak tagjaira, ugyanott, ahol a polgármesterre és a képviselőkre szavaznak. Hozzátette, hogy a voksolásban csak az vehet részt, aki szeptember 27 ig felveteti magát a nemzetiségi névjegyzékbe, ezt eddig mintegy 280 ezeren tették meg. Egy évvel kitolják a felkészülést a kétlépcsős ügyfélhitelesítésre. Az MNB pénzügyi stabilitási tanácsa további 12 hónap felkészülési időt engedélyezett a szolgáltatók számára az úgynevezett erős ügyfélhitelesítés bevezetésére, tekintettel a fejlesztési folyamatok időigényére, ezt mondta Patai Mihály, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. Az Európai Bankhatóság 2019. június 21-én kiadott véleménye lehetőséget biztosított a nemzeti hatóságok számára, hogy egyedi felkészülési időt adjanak a pénzforgalmi szolgáltatók számára a bankkártyákkal kezdeményezett e-kereskedelmi fizetéseknél az erős ügyfélhitelesítés feltételeinek kialakítása érdekében erre emlékeztetett Patai Mihály. Még igényelhető az a kamatmentesen felvehető, tehát ingyenes hitel, amit felhasználva elvégezhetünk egy sor régóta halasztott felújítási feladatot a házunk körül. Aki már régóta gondolkodik a fűtés vagy épp a nyílászárók korszerűsítésén, annak itt a legjobb alkalom, hogy belevágjon. A 2017 áprilisa óta futó program ugyan befejezéséhez közeledik, az orjáns érdeklődés miatt apadnak az erre szánt pénzügyi források, ezért érdemes mihamarabb pályázni, hívják fel a figyelmet a szakemberek. is ott a 18. kerületi önkormányzat támogatja. Lehet? E, nem maradunk téma nélkül a vonalban Ugi Attila, a 18. kerület polgármester. Amit elmondtam e, mondta, Zsoltnak, most önnek is nyugodtan el tudom mondani, e, anélkül, hogy én egyébként ott Szaniszló Sándorra beszélgetnék. Ugye, e, maga a, a, a dolog, amiért ez nem következik be, az ugye az, a 444.hu tényfeltárásával volt kapcsolatos uh, idézőjelben, amikor ugye az önkormányzati szerződésekről esett szó, és egy, a Szaliszló sándor nem távol levő blogon olyan megjegyzések jelentek meg, amelyeket én erőteljesen kifogásoltam különösségétettel arra, hogy ő az egyetlen olyan személy,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 parlamenti választások lékkörére, és ez számomra nem kezd, hanem teljesen elviselhetetlen. Mm. Tehát én, én nem tudom túltenni magamat azon, amin mások túlteszik magukat, beleértve, vagy ez hozzátartozik a dologhoz. és van bennem valami mérhetetlen távolodás az egésztől, még akkor is, hogyha hetente több órát ezzel foglalkozom, lélekben már egészen máshol vagyok, és ez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 Igazából a, a normális, ö, szinte mindennapos végzatúra, amit egy polgármester kap, a civilnek magát civilnek nevezett, de hát mindenki tudja, hogy az ellenzéki képviselőt is tudja, köthet, hogy egy összességében beszélnek az egészről nem egy kelletre korlátozom. Azt. Világos, világos. Hát most nyilván én ebben a saját burokban lévő fegyőm alatt fő, fővök, úgyhogy ö, ebből kifolyólag nekem ez a, ez a ez a, ez a véleményrendszer. Tehát, ugye ugyanazokat a mondrás dolgokat kapom a, az ellenzékhez köthető blogoktól és ö, a szociális média megfelelő pontjairól, mint, a, mint amit eddig korábban. Tehát ilyen, ilyen, ilyen nagyon ö, ö, nagy atak, tehát ugye, mondjuk az öt évvel ezelőtti insziduációk, amikor mit tudom, én azt mondták, hogy 30 vagy 40 millió forintért elutaztunk clash szigetére, és még ez a rendkívül kiváló blikk is megjelentette ezt, aztán összekeverték a CRES rövidítést a, a Görög Tudományos Akadémiának a fejlődés kutatási Intézetével, ahol egyébként egy nemzetközi pályázat alapján füsszeli pénzt rajtunk keresztül kellett ugye, egy együttműködés alapján kiosztani, és voltak képesek megjelentetni ezt a történetet. Tehát ugye olyan olyan hazugságok voltak akkor a, a, a térben. Ja, ami nem, a buborékot illeti, abban segítsen nekem, mert itt egy fel nem vagy meg nem jelenített helyen itt van előttem a citát tehát de nem akarom. Azt írják őről, hogy... Gyenge az érdekérvényesítő képessége, ebben nem akarok foglalkozni, én ezt az elmúlt időben nem így tapasztaltam, nem foglalkozott a kerülettel, eset tapasztaltam, de azt nem tudtam, hogy elköltözött, és csak a kampány időszakra jött vissza megmutatni magát. Ez egy újdonság számomra. Nekem is. Nekem is újdonság. De most nyilván valamivel, de ez, ez kb. két éve, nagyjából két éve mondják, hogy, hogy elköltöztem. De most nyilván megnérik a, a különböző arra, elköltözött politikai... vagy sem? De hogy költöztem el, hát ez egy hülyeség. Hát itt nőttem fel, hát három kilométeres körön belül élek, amióta megszülettem a, az egész kerületben. Nagyjából de de, de, de, kertes... ez az egyetlen pont. Tehát én például nem tudom, hogy túl, túl tudnám-e tenni magamat azon, hogyha velem foglalkoznának és azt írnák benne,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 Tehát az újságírótól be... nem kell feltétlen elvárni, hogy ő tudja azt, hogy egyébként ez igaz-e vagy sem. Ezt csak azért mondom, mert így az orgánom is kicsit hülye helyzetbe kerül, hiszen olyat hoz le, ami tételesen nem igaz. Igen. Persze, hát hívánvaló, hát most persze. Hát, ez egy, tényleg ez, ez, ez, ez, ez egy nagyon ronda, ez egy nagyon ronda inszimuláció. De ezzel, ezzel kapcsolatban, hogy mondjam, az ember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 Én sejtem, hogy melyik minatkozat volt az, amelyik ezt az érzést hát, jön, az az láthatta, van Igen, mondott. amit a, ezzel kapcsolatban. De nem tudom, tehát én igazából azt gondolom, hogy, hogy minden, mindenféle előzetes prejudikáció, vagy, vagy egyéb dologtól függetlenül én azt gondolom, hogy még akkor is, hogyha az első pillanatra úgy látszik, tehát az embernek annyira bízni kell bármelyik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 a fejlesztésekkel való együttműködés. Mindenféleképpen fel kell vizsgálni. De ebben de... még egyszer mondom, igaza van, és nem várom öntől el azt, amit nekem Gulyás Gergelyel kéne megbeszélnem. Tényleg megteszem. Első pont. A kormány Budapest főpolgármesterével, a továbbiakban főpolgármester kezdeményezés és javaslatát elfogadva a Budapest főváros önkormányzatával együttműködve a központi államigazgatási szervekről van, a kormány tagjai és az államtitkárok jogalására szóló lebekezdés a létrehozza a fővárosi tanácsát, valamint felkéri a főpogermestert,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 feladatot lát el, továbbá figyelemmel és nyomon követi ezen fejlesztések megvalósítását. Hármas pont, a tanács tíz tagból áll, aki közül öt tag a kormányt, öt tag a fővárosi önkormányzatot képviseli. B döntéseit a hozza a döntéshozata a során a kormányi oldalnak és a fővárosi önkormányzati oldalnak egyes szavazata van, azzal, hogy szavazati jogot a kormány nevében a miniszterelnök, vagy az őt helyettesítő miniszter a fővárosi önkormányzat nevében a főpolgármester gyakorolja pont. Így van. Csak azt mondom, hogy az az út, amire ebben a kampányban ráléptek, és hogy nem a 18. kerületről van szó, az a Béke-Szigete oda költözöm, és ki -e a lábamat. Tehát konkrétan megnézem, hogy hol húzódik a kréta, és semmelyik kerületben nem lépett. Csak nehogy aztán és azt, ne, azt mondják, hogy csak azért költözött. De figyeljen, de, komolyan mondom, lepedőt teszek magam, és meg se fognak ismerni. Szóval, hogy, hogy, hogy azért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 a 18. keleti önkormányzat szerződött velem, és akkor önt rá lehet arra venni, hogy ez bontsák föl, de utólag sem mondhatjuk azt, hogy ez egyébként nem létezett. Igen, ez így van. Jó, ez egy politikai, ez egy jogi nonsense, egy politikai igazság, és egy jogi nonsensz, innentől kezdve bármi. Én nem, nyilván, de, de, de, pontosan azt a... Az, én azt nem tudom, hogy Gulyás mit mondott az információban. De idéztenek, uh, hogy ez egy... Igen, igen, igen nem, nem tudom. Tehát ugye az ördög mindig a... Ez egy politikai de... és nem egy közjogi megállapodás. Igen, ilyen értelemben de. az kettejük között érvényes. Hát igen. Lehet, hogy van egy ilyen aspektusa is. Nyilván, de nyilván de nyilván az másik oldal meg látszik, ugye, hogy ezt jogi formában is öntötték. Tehát nyilvánvalóan...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 Önbecsüléssel, telt, határozottan legyek, akinek olyan öntudata legyen, mint aki a Jack Lemon volt, igaz, hogy egy ilyen helyzet is kellett hozzá és veri az asztalt. De a munkám a sok mindenben segített nekem, és őszintén sajnálom, hogy én ma nem egy olyan közszolgálatban dolgozom, ahol mindenféle pénzügyi eltérítés nélkül megfizetést fizetést kapok, beszélhetek erről adott esetben önnel is Gulyás Gergelyel, aki egyébként nem tehetné meg, hogy nem áll rendelkezésre, mert egyébként a közszolgálat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 Csak egy nagyon összefüggésben az... helyeztem el ezt az egészet. Én, én igazából, ha, ha Kimban vagyok, akkor egyetlen egy dolog miatt vagyok Himban, hogy nem, a teljes interjút nem okay. ismerem, csak azt a pici kiragadott részt az egyébként én is én is láttam valamilyen sajtószemlében. tehát, de, a, de az egész interjút nem hallgattam meg, vagy általában meg szoktam hallgatni ezeket a nagy interjúkat a, a, az Inforádió Arénának a nagy interjúit, mert általában egy jó összefüggésrendszer szoktak adni egy-egy egy-egy kérdés körül, de de ezt most nem hallottam meg. Nem mi volt sokat beszélgetünk ezt. rádióadáson kívül is, és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 a BKK-tól kértük, a BKK igen mondott a mai naptól kezdődően minden hétköznap reggel három darab többletjáratot biztosítunk a 254M autóbusz vonalon, csuklós autóbuszokkal a legnagyobb forgalmi időszakban több mint 20%-kal vonal vonalkapacitását. Mutka jöttem rá, hogy valamikor én többé kevésbé tudtam, hogy Budapesten milyen járatok vannak, de én például fogalmam nincs, hogy a 254M az hol közlekedik, és ha elmondaná a hírhatteret, azt megköszönöm. A, ugye arról van szó, hogy ez a metró déli pótlásáról összefüggő. Nem igen, igen. Igen, ugye azért azért tudják viszonylag kevesen, mert ez egy olyan járat, amelyik ilyen néven volt egyébként járat, de az nem ugyanezen a vonalon közlekedett, még 5-10-15 évvel ezelőtt is, hanem az Alacska Alacskai től közlekedik a nagyváradtérig. Úgyhogy ugye a, a, azt a szakaszt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 Valamit kellene ezen a helyzeten változtatni, főleg az iskola kezdéssel egy időben, ugye ez a jelzés az múlt héten, csütörtökön, pénteken jelentkezett. Ugye nyilván a nyári időszakban valószínűleg kevésbé volt erre szükség, de az iskola kezdéssel egy időben megnövekedett a forgalom is. És most, ha jól emlékszem, majd összefolynak a napok, szerintem Kedreggeltől vagy szerdereggeltől már be is állították a többet kapacitást, ugye. Ezek hozzított nagyobb kapacitású csuklós autóbuszok, mert alapesetben a szövét szólóbuszok járnak ezen a vonalon. De ez a három plusz csuklós autóbusz ez úgy tűnik, hogy valamennyire tudja a helyzetet kezelni. És tényleg nagyon készséges volt a BKV, mert ahogy a levelet megírtam, nem a kifogások keresése hogy de hát nincsen autóbusz. A amíg busz lenne, akkor a sofőr nincs rá meg egyébként sin sincsen rá szükség, mert ők megnézték most, hogy üresek a járatok nem ez a válasz volt, hanem teljesen korrekt módon azonnal azt mondták, hogy igen, érzékelik a panaszt, szükséges, és a lehető leggyorsabban, és ez a lehető leggyorsabban. Ez egy szinte 48 órán belüli intézkedést jelent. Hogy, tett, tett, hogy teltek legindíten. a búkai napok? Esőben, nedvesen, vacogva. Nagyon szépen. Röiden. Köszönöm a közleműködést, jövő héten folytatjuk. Viszont hallásra! Köszönöm. viszont hallásra. Önök Ugi Attilát hallották, a 18. kelet polgármesterét. A műsort az újpesti önkormányzat támogatta. Ha pedig bármilyen mondandójuk van, azzal moséljenek elő, mert én már nem sokáig ülök ebben a székben. Holnap reggel szándékszom visszajönni, de minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, bármi történhet. Meg voltak -e elégedve, vagy elégedetlenek voltak, ha meg voltak elégedve mivel, ha elégedetlenek voltak mivel. Ha egyáltalán nem akarnak erről beszélni bármi másról, akkor pedig arról, hogyha 9 óra 34-30-ig nem telefonálnak, akkor nem mindig el már zenét, csak a zárózenét. Ha telefonálnak, akkor van itt más zene is. Nem tudom, szóltak-e a spártaiaknak, hogy ismét van Kejfej Jancsi, de attól bevitatkozom önökkel sokszor, attól mi örülnék, az jelen lennének a telefonjaikkal. Még egyszer köszönöm azoknak, akik elküldték Piko András telefonszámot. Jó, akkor nem lesz más zene, akkor zárózene lesz. Még három másodperc. Egy. Ö, reklám következik.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 Ez a les-nem les téma. Tudom, hogy nem egy kardinális kérdés, de jól lenne tisztába tenni. Egy játékvezető segítségét önnek az ismerettségi körében biztos lenne, aki konkrétan meg tudná kérdezni. Én úgy tudom, de lehet a tévedés kockázatával, ahogy mondja. Az a les, ahol a játékosnak nem a testelók be, hanem a lába, tehát a földdel való érintkezés. Én úgy láttam, kikockázva, Én is a játékosnak a lába hátrábbált.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 lehet, hogy holnap Bácska Jánossal ezzel kezdek, aztán egyébként is annyira dolgról beszélgethetünk még ezek lesznek a legvidámabb pillanatok Jó reggelt! Jó no, reggelt! Én pedig úgy tudom hogy ami, amelyik testrészével gólt, gólt, érvényes gólt szerezhet, az van előrébb akkor les, és a felső teste meg előrébb volt Jó, de, ez nem, ez ez nem, nem, de nem is ő szerezte a gólt? De akkor is, hát a mentés úgy ment, elő, elő, egy lesen álló ember elő mentettek és ezért, be kellett volna fújni tehát a, a mentés oda ment az ellenfélhez, egy lesen álló ember elő mentett a hátvéd, és, és az Orbán, a Vili Orbán, és ez, ez, ez be kellett volna fújni, mert az, amelyik testvével gólt szerefett az előre van, az akkor lesz, és a felső teste előrébb volt. Be kellett volna fújni. Jó, Csak akkor még van a passzív lesz, meg még... Számtal olyan dolgok, amiben nem szeretnék véleménynyel várítani. 0614890999 és 0636771161 Tudják, hogy milyen ragyogol lehet az ATV műsorai és a klubrádiom is rajt vasalni. Az, hogy az én alatt lehet-e vasalni, nem tudom, mert saját magamnak nem szoktam hallgatni vasalás közben, de egyébként ablakot pucolni is. Szóljanak a spártajáknak, mert több telefonálót szeretnék.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 Jó reggelt! Van egy kislátőn, szia a rádióban, mert most önt hallom a telefonban, de még... Szia, ja, jó! no. Itt a Pipo András ütjel kapcsolatban <coughs> én a Momentumban tag vagyok, és több szálon is uh, uh, dolgozom adatokkal, és nagyon megrendítik igazából az, ami történetnek. Nyilván Pico van egy saját csapata is, tehát nem tudom, hogy az konkrétan mi történik, de én azt látom, hogy a Momentumon belül nagyon rigorózusan kezeljük ezeket a dolgokat, tehát, ö, minden folyamatban nagyon szépen a GDPR mentén kezeljük ezeket az adatokat. Nyilván vannak szimpatizás listáink, ahol a, a, a, a hozzájárulásokat adják. A, e, ezen keretek között ö, dolgozunk, és... Ö, és nem feltételetem arról a sem, hogy másként gyert volna el. Ehhez képest azért elgondolkodik az ember, hogy mikor lesz nála a házfutatás. Engem az egészben mintán jogilag ilyen mértékben nem látom át, mint ön alapvetően azt fogott meg, és a műsor elején ezt fogalmazta meg 7 óra után, hogy...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 -4. Laci te jössz. Ön a Civi rádiót hallja. A 98 MHz-en.